الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وهو الذي مرج البحرين المتصيان بينهما برزق لا يبغيان وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ندعوك يا رب العالمين بعزتك وجبروتك أن تجعلنا من الصالحين اللهم كن رايدا في كلامي واجعل اخلاصا في مقالك وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يقول سُبْحَانَهُ وتعالى إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوريثين صدق الله العلي العظيم ان ذاك ايماني بعد ان الله سبحانه وتعالى نرحم اماني zisizo na idadi tukazipeleka kwa kipenzi yetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli wake ambayo ni wake zake na yeye mwenyewe pamoja na ali wake ambaye ni familia na watu wake wa karibu waliosilivu na kufa hali ya kuwa ni Waislamu. Tuzungatika imani tukiwa ndani ya mwezi huu wa mwanzo kwa mujibu wa tarehe ya Kiislamu. bado tunaangazia matukio kadhaa ya kihistoria na tuweze kujifunza na matukio hayo hasa yale ndani ya mwezi wa Muharram. Katika matukio ambayo tutajifunza leo ni tukio la Musa alayhi salatu wassalam kupata uokozi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa mtaala jeuri mkorofi ambaye amewahi kupita duniani na Allah Subhanahu wa Ta'ala akambakisha iwe ni funzo kwa wengine watakaokuja. Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam ni katika manabii wanaotengeneza ule umoja wa manabii watano wanaitwa ul alzim min ar rusul ambao kuna noah kuna ibrahim kuna musa kuna isa na kuna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwani hata mitume wana level zao na grade zao watilkar rusul faqbalna ba'dhum 'ala ba'dih hata wa mitume tumewafadhilisha wengine wakawa kuliko wengine katika bora wao kuna hawa watano ambao wanaitwa kulu azm minar rusul lakini katika hawa watano aloelezwa kwa upana zaidi kuliko wote ndani ya Qur'ani alkarimu ni Musa alayhi salatu wasalam Musa ameelezwa habari yake toka nazaliwa kuipo chakatu ndio hakielezo lakini maisha yake ya kawaida na mengi ya maisha yake muhimu basi Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kayataja huyu Allah subhanahu wa ta'ala akayataja matukio hayo muhimu sana katika maisha ya Musa ikiwa ni kuanzia kuzaliwa kwake, ujana wake, uoa wa kwake, mpaka kazi yake ya dawa, mpaka alipofikisha wale banu Israel pale ambapo alipotakiwa kuwafikisha. Kwa hiyo ukiangazia Qur'ani ukawa ni mtu mwenye kuzingatia yale matukio ya kihistoria yalotajwa ndani ya Qur'ani unaweza ukajifunza mengi sana kutokana na Musa alayhi salatu wassalam. Tunamgusa kwa sababu ya tukio ambayo limetokea ndani ya historia yake nalo si nyingine nilikuokolewa kutoka na jeshi kubwa niliokuwa limejadithi kumwangamiza yeye na kila aliyokuwa naye walio pamoja naye Huyu ndio Musa ibni Imran Kama nilivyosema habari yake ya kuzaliwa imeelezwa kwenye Qur'ani Moja katika vitu ambavyo Bwana farao amekuwa ni ni rambu, yani ukiangalia maisha ya kuna vitu vingi alivyafiti ambapo leo watawala wengi sana duniani kwa ujumla wake wanapita mule mule isipokuwa wale ambao wamechukua mrembo wa Musa alayhi salatu wasalam Maka Mirengo ni miwili. Ima mrengo wa Allah subhanahu wa ta ta'ala na utaratibu wa maisha aliyopanga watu waupitie. Au mrengo cha ibadi lazimu katika hao waliokuwa ni wasimamizi basi kiongozi wao katika kule mambo na kuratibu na kufanya vurugu kubwa duniani, alikuwa ni Musa. Alikuwa ni farao. Sasa Musa alayhi salatu wassalam anaanza kuangaziwa maisha yake kabla ya kuzaliwa wamekuja waganguzi kwa miongoni mwa sifa za watawala toka enzi hizo na kwa farao ni kadhirika zaidi na mpaka leo iko hivyo ulimwengu mzima ni kuwa na waganga wao kuwa na wanajimu wao waganga wao wanaweza kuwa ratibia mambo yakaenda sasa wale waganguzi wakampa taarifa farao kwamba katika maono yetu ya kiganga na utabiri tunaona uko mbele kuna kiumbe atakayekuja kudondosha utawala wangu Qur'an akauliza wa kike wa kiume akasema wa kiume hala basi zoezi dogo hilo naye ni katika kundi lipi la wasi ni katika Hawa banu wa Israeli. katika aya Allah Subhanahu wa ta'ala ina inna farauna ala fil ardi wa da'a ahlaha shia. Farauna alikuwa sana katika ardhi na kawafanya watu wake walokuwa chini ya himaya maana raia wake makudebawili. Hawa anawakuza na hawa anawadogesha. Wanaodogeshwa anawaua watoto wake kiume na wa anawaacha wa ki wa wakike. Sasa kauliza huyo mtoto atakuwa katika watu gani hawa Bani Israel, ambao waliingia toka wakati wa Yusufu alayhi wa wassalam. Wakazaliana pale wakawa ni kwenye maisha yao pale. Baadaye tawala zikokuja zikaona kwamba hawa ni wageni wanapaswa watengwe na wafanye po ni watumwa. Hii ni kawaida ya wanadamu toka kipindicho kubaguana na kuona huyu ni mgeni na huyu si mgeni. Huyu ni mwenyeji hapa ni kwetu hawa ni wageni hapa si kwao toka huko na tawala zote ambazo hazina mwelekeo Allah subhanahu wa ta'ala azishi kuwa na kasumba hii isipokuwa tawala ambayo imeelekezwa inaendeshwa kwa mujibu wa maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasa katika sisi waislamu kwa mujibu wa maelekezo pia na fafanuzi za mtume Muhammadin sallama wa sallama watu wote ni sawa na wote wanastahili kupewa haki za binadamu na wakaishi maisha ambayo ni sahihi ima mwa ni waislamu au wasio islamu cha msingi wa, wa taratibu ile li na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuyaendea maisha sasa akauliza akabiana katika wanao israeli zoezi dogo hili kila mtu wa kiume atizaliwa uweni zoezi likaenda kende watoto wengi sana wa kiume Ko unaoona Musa anaanza kuwa takbir kabla hajazaliwa mashambuli zidi yake yanapatikana hapo Tunapojifunza katika tukio kama hili kwa wale ambao wanataka wapeleke watu motoni huwa wanawaataki watoto wa Kiislamu kabla hata hawajazaliwa kuwatengenezea mazingira wazazi wao wakiwazaa wale watoto wasiwaleo kwa malezi ya Kiislamu Sina leo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweka utaratibu wa kwamba mtu akimpata mtoto amlee vipi kabla hajazaliwa hasa utaratibu basi anayetakiwa mpata mtoto aliomoyema kwanza oe na siku au tu hata anapotafuta yule mtoto amuikinge na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuomba dua ambayo ametufuza wa humajandhibu na shaytanu wajallahu shaytanu wa lakini baada ya kuzaliwa asomewa adhana na ikama Shiaifu tu ivotu, apao lazuri, haitoshi afanye wa hakika na mengine yote afundishe Qur'an na kaza na kaza na kaza. Lakini upande wa upande wa pili, wao wanaandaa mazingira wa omzoto akitoka, basi afanyio vyote vya ajabu wa asiwe na aikadi katika akili yake wala moyo wake hala ufahamu wake kwa Musa alianza kuwataklid katika sura kama hiyo na leo katika jamii tulizonazo watu kuwataklid hata kabla hajazaliwa mtoto nadhaliawa hajakuwa napelelewa kwenye magharibi moja kwa moja hakuna habari ya Allah wala mkunfi hakuna ikama wala adhana hakuna afika kuna birthday miziki na vitu vingine anatasikia mwanzoni katika kutoka kwao mwanguni asikie maneno ya Allah subhanahu wa taala anasikia maneno ya ajabu ajabu kwa hiyo tunaona Musa tunajifunza kwake ili lakini katika maisha ya Musa pia tunachojifunza ni kusimama katika haki. Musa hajapewa ujumbe rasmi. Lakini anajua hii dhulma inayofanyika, Kakuwa katika jumba la Tofel la Farao. Mwone na vurugu zote baada ya Farao alipoji akamchukua Musa akiwa mdogo na akamlea mwenyewe mpaka anakuja kupindua utawala wake. Sasa kukuwa mule ndani akawa anaona zile vurugu lakini bado kia Tunachojifunza hapa kwa muumini. Jambo lolote baya linaloku na katika jamii likuumize hata kama una uwezo wa kupambana nalo wala kuliondosha ndo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatumbia Man ra'am munkaran falyughayyirhu bi yadihi anayeweza anaona um, um, katika nyinyi uone basi au uondoshe kwa mkono wake waman yas'a fa bi lisanihi nasoweza basi autowepo uzungumze manana aseme kwamba hili silo wamalazimishatuifa bicalbhe nasoweza basi atauhusunike mwanani kwake itosha hivyo kwa Musa anaona dhulma zinafanywa kwa banu wa lakini hana la kufanya anaumia lakini akaona hii kuumia peke yake haielezi haishi kuenda kija akakuta watu wawili wanapambana Moja katika jeshi la farao mmoja katika bano israeli kwa sababu yule dhulma ataiona muda mfupi ishamkereketa na anaona vile bano israeli wanaangabizwa na kudhalilishwa ya makosa alizokifanya akampiga ngombe yule bwana ambaye katika jeshi la farao ni ya yabali wala hakutaka maelezi kwa sababu dhulma ni na anajua kwamba wakina nani wanadhulumiwa na wakina nani ambao wadhulumini. Alipiga atuo hiyo yeye Musa. Aliumia akaona haitoshi akapiga atuo hiyo. Tunatujipaza sisi waislamu. Unapowanaovu na uovu, una zulma yoyote ambayo unaweza kuifuiondosha, iondoshe. Wa magharibi wa mwafanyao wanaadamu wa zaidi ya wanyama. Leo inawezekana mtu atakawa na banu hapo na kijiji kiji tu labda kina kina mdenga au basket au kina kisu kati ya mkate na kuna mtu ana nguvu za ukabila na yule mtu akaondosha ile dhulma na ha, uovu ha, na haya musumu mwache sana kana labda kama ana smartphone atapiga picha hivi pana kuna mtu alikuwa na camera toxicology kiji kwaz tunatojifunza ni kuondosha uovu kwa namna tunapoweza huwezi kwa mkono basi sema huwezi kusema basi umie ajapo umie lakini katika kitatizi haumwi hata kimoja inna lillahi wa ina ilayhi raji'un na wako binadamu na namna hiyo bali yeye anafurahi leo utakuta mtu anaangamizwa wanadamu wa leo washughuliki kumuokoa yule mtu sana watapiga picha atarusha kwenye instagram atarusha kwenye whatsapp jamani kuna mtu anakuwa anafanya hivi tumesikia hapo kwa tujifunza kwa Musa kuondocha uovu kwa kwa nguvu ulio nayo unayoeweza lakini jambo lingine la kujifunza kwa Musa alayhi salatu wasalamu ni kutawaka kwa Allah katika neema ambayo umeiona kwanza muombe Mwenyezi Mungu ikiwa naheri ya kuarakishie Musa baada ya kufanya ile tikio la kumpiga mtu siku ya pili tena akaufuta ugomvi baina ya ya Mwana Yesu na Firauni na yule yule katika banu Israeli. Sasa akasema maneno matoa akashirika. Vipi bora hivi? Yani akachukia zile kitabu. Saka alipo kuana kuumpiga mtu wa, wa, wa, wa, wa firaoni yule mwanzake aliona kichofanyika jana, Kati wa mtu mtungui moja kafa. Akajuao jamani zakana akaanza kwangu kabla ya uni. Akasema Musa nataka kuniuwa kama walivyomua na jamaa jana kesi hiyo. hala kumbe Musa akaua yule askari wa Farao nbibi akaenda kutoa taarifa. Baada ya muda anakuja mtu katika watu anambia Musa kimbia watakuua. Kwa ni taarifa yako ya kuuwa mtu isafika kwa bosi kubwa huyo. Musa anakimbia anakwenda madial Ma, kufika madial kafikia katika eneo ambako watu wanachunga wanyama, wanyonsheza wanyama pale kuna mawe makubwa ambayo huwa yanawekwa katika vile misima wakija wachungaji wanatoa yale mawe veri wanyama wanafunywwa kisha wanafunika kwa salama yale maji. Kuja mabinti wawili. Masha wazuri. Lakini wamekaa pale wanasubiri wanaume waje wa baba yao hana mtoto wa kiume ni wao pekee yao wawili. Lakini ndiyo wachungaji sasa. Musa kaza vipi pembona mlekaa hapa masubiri ili nasaa tusubiri wanaume waje watoe tuwe, ili jiwe tuweze kunyweleza nyama. Jiwe kubwa haezi kutoa mtu mmoja lakini alhamdulillah Musa alikuwa na nguvu katika watu walikuwa na nguvu pia Musa. Ili jambo dogo akatoa akaweka pembeni waka nyweleza wa nyama wao wakaondoka zao. Wa. Alipoona wale mabinti wawili alisema hivi kwa mujibu wa Qur'ani Rabbi inni bima anzaltu ilayya min khairin faqid Allah katika hii neema aliyoleta mbele yangu mi fakiri sana siwezi kuoa. Yaani aliona wa wauzi akaona ile neema hii. Sasa baada ya kuomba neema akaomba dua. Allah ampe katika ile neema. Mana kijana barabara ana nguvu zake. Leo vijana wakiwa wana mabinti wasemi neema. Bali wanaopaa majini na kishetani shetani. Bemu, mzingo Dude, hivi vitu gani? Naye anajija baharia. Eh. Hatari. Lakini Musa alibona alama nyingi tunajifunza kheri ikija. Omba dua Allah akujalie kabla inakali na wewe. Jamaa lolote ile kheri ukiliona, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Usiwe na na na hasadi yani hata ukiona mtu anaye mafulani omba dua mnyezimu kwa mashaallah kwanza muombe dua sema mashaallah ndio shari hasadi naomba mnyezimu kwa kujeni awe kama kinaheri na wewe leo hasadi inachukua nafasi sababu mtu akiona neema ya mtu hasa ni mashaallah baada ya namhusudu ile neema imuondoke basi lakini Musa anamwomba Allah bima anzalta ilayya moja katika wale kufika nyumbani tu akamueleza baba ya baba kuna mbona leo tumewahi ah tumewahi kwa sababu kuna kijana mmoja yuko hivi na hivi katufanyia kazi kazi kazi kala basi akasema rad ya abistuajiru ya abatustajiru e baba yangu mwajiri yule kijana fa inna khaira man la laqawiyun amin hakika huyo ambaye utamwajiri ni mwenye nguvu na mwenye naku amenifuku basi kamlete alipokuana kuja za tamshi ala fiya kwa mujibu wa Qur'ani akawa anatembea kwa haya na mwanamkana yetembea kwa haya kuna main katika hayo moja ni mtumwa Mungu na Allah subhanahu wa taala mwananchi akiwa na hofu na Allah anakuwa na haya sana wal haya min al iman kama leo tutambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja ana haya lakini alama ya pili ya haya nikimpenda mtu mwanamtu akiona haya akati mwingine akimpenda mtu basi anakuwa na haya pia Musa akamwona yule akaona sasa huu mtihani miongoni maktanga ya tarehe anasema alitangulia mbele akaambia wewe kaa nyuma mtakapokuwa naelekea wewe inaelekezi japo kwa vijiwe tu, kwamba ni huku ili mradi twende sieka balaa maana kijana barubaru na huyo alhamdulillah mashaallah wakaenda zao walipofika baba mtu angalia tunatujifuza kwa Musa angalia wazazi wenye busara alipomwona Musa akamwona na binti yake na yule alioambiwa kwamba Musa anayo ni kweli anayo mzee aliyomwona mwanaye ampe Musa ajira lakini ya hakutoa ajira alimwambiaje Musa uridu an, an anke aka ihdab hatai. Mimi nataka nikuoezeshe mmoja katika hawa binti zangu. Tunachojifunza hapa kwanza mzee anatakiwa asome alama za nyakati kwa binti yake. Akifika wakati wa wa kuolewa na anaona kwamba huyu kishafikika wakati wa kuolewa, basi naamuoze. Pawadhi kwa maalishe yule binti alivyosoma tafsira na sura ya uso wa binti yake ulivo na huyu kijana akajua hapa kushakuwa na kitu fulani cha kimao akamwangalia na Musa akamwambia na yule Musa ukumbuka shaomba apewe dua apeweheri Allah anaisikia dua yake aidachukua samasa kadhaa Allah anaisikia dua ya Musa kwa kuambia na nakuoza mmoja katika kama binti zangu na huu utaratibu taratibu watu wenye akili pevu na akili kubwa na wa wanapomuona mtu ndiye basi haoni kumambia kumwambia bwana kidare muoe binti yangu nani anaweza hizo leo Lakini walipita pita waleweza Abubakar sidiki binti ooza binti mtume Muhammad Umar katoka akampata Uthmani muo binti yangu, Uthmani akua ya taraka kama pata Abubakar muo binti yake Allah kare akuzehari mtume akamuo hatta angalia nadharia na, na picha ya wa Mungu na watu wa akili pevu sio tatizo midhali huyu unayempa unazamana naye unamjua kwa uzuri wa tabia yake na umakini wake muoneshe Leo haiko hivyo. Leo hata kama unamjua unaangalia vitu vingine. Unajua kijana makini mashallah na adabu na hishma Kwaona angalia pesa tu. Ah anataka koa na nini huyo? Ndugu yangu anaolewa binti yako sio wewe so, sio wewe. Alafu huyu anakuja koa hadi si mchezaji kama lazima awe na mzazi labda milioni 200 ndo aje kuoa kwa ku si mwekezaji huyu ni mume wa binti yako tu. Mala kuna wengine wanakwambia binti anamuuza sasa. Mwanangu bwana bila milioni saba bana miskupi. Ah ndugu ya hruzipi. Mahari ya biarusi ndo aseme akisema masafa apewe, akisema anataka 100,000 apewe hiyo hiyo. Wewe unatumgua na majiso milioni saba, unaolewa beyye? Mwenye akilitimamu walikuwa tunajifunza kwa Musa, anaangalia kweli anataka malipo, lakini huyu anastahili malipo ya kwanza ni kumozesha atulie kisha ndio afanye majukumu yake. Kwa hapa tunajifunza Musa akiwa madia, mzee mwenye akilitimamu anaisoma picha na tasira iliyokuwa anamozesha binti yake kwa mtu mwafaka katika wakati mwafaka. Hadi tunajifunza kwa Musa namnen kimengenea ambao ndani ya Qur'ani yameelezwa kuhusumsa tutangalia matatizo na ufuata katika hotuba ijayo barakallahu li walakum wal jamee al muslimina wal muslimat fa الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا كفكت ngine ambayo tunajifunza kwa Musa nikutaka usaidizi kwa mtu ambaye unahisi anakufaa katika kusikeleza majukumu ya msingi uliokuwa nayo Musa baada ya kuwa anarudi ma, kutoka madi ana anakuja Misri kwa mara nyingine akija kizingine zingine sasa aliondoka barabara sasa anakuja na mke aliondoka wa kawaida sasa anakuja mtume akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala waj'alni waziran min ahli هارون اخي اشدد به أذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا مستذنبوا كما انا مدايفو في تلك اليوميات اشرح لي صدري وييسر لي امري وحال نقدته باللسان yasahahu qawli katika dua kwanza alianza kujiombea mwenyewe kwa sababu anakwenda katika kazi ngumu sana ya utume kwenda kwa kiongozi mkorofi mchata kama yule panahitaji msaada mkubwa wa Allah kwanza akaomba doa mwenyewe israhli sadri fungua tupuo tangi wasir am wasir li amrina anifanyie epesi hili jambo lolonilipa ya Allah ni zito Bana kituo jufunza hapo pia na jambo lolote takalowakilishwa kwa msimamizi wake muombe Allah kusimamia masuala ya amana za watu, wakili, ke, allaha, mani, zawaato, watu wangol, tawne, mnizimku, ni kazi ngumu kusimamia jamii ya watu katika uongozi wote ni kazi ngumu mtangulize Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yassirni amri wahalquda min lisani law yondaya vifundo katika ulimi wangu nikizungunza yafukahu qauli wa illa an nataqisema halafu naomba na, na msaada mwingine wajalli wazira waziran min ahli na nijalie msaidizi anayetokana na watu wangu mimi akamtaja na jina Haruna akhi kaka yangu Haruna <laughs> Kwa tumatujifunza hapa ni kutaka msaada kwa Allah Subhanahu wa ta'ala pindi unapopewa majukuma yote baada ya kuambiwa kwamba ni mtume inhala ila faraona inne tagha waqul halaka ila Antazaka wa adhi ila rabbika fataxsha faarahu mpaka ukapoambiwa sasa wewe ni mtume akaomba Mwenyezi Mungu maguvutia mwenyewe kufikisha ujumbe na akataka msaada kwa muislamu yeyote unapopewa majukumu angalia mtu mwafaka sahihi kwako ili awe ni msaidizi wako katika kuendesha mambo Sikuzote unapopewa jukumu lolote ukiwa na msaidizi msaidizi ambaye sie lazima uharibikiwe lakini ukiwa na msaidizi ndiye hata kama ni dhaifu mambo yatakwenda na usome historia ya watu wote waliofaulu katika kusimamia majukumu waliopewa kusimamia watu basi walifanikiwa kwa sababu walikuwa na washauri na wasaidizi makini kwa hiyo katika jukumu lile anaomba msaidizi makini na kwa sababu anayemuomba ni yule anayemjua utendaji wake, umadhubuti wake, utaungu wake na na kila kitu katika maisha yake ambapo alikuwa yake akamtaja huyo. Haina lazima kwamba lazima awe ndugu yako lakini anaangalia umadhubuti ikiwa ndugu yako yupo anayeweza kusaidia majukumu. Kwa umadhubuti zaidi, kwa umakini wake na utaungu wake na uhodari wake na uwezaji wake wale jukumu bila shaka amfanya kuwa msanidizaji wake. Kwa hapa tunajifunza jambo la kumchagua wenza ambaye atakusaidia na kweli ilikuwa ni msaada mkubwa sana kwa Musa kwa sababu Haruni alikuwa na vitu vingi amba vingine Musa alikuwa ana, moja alikuwa ni fasaha sana kuzungumza alikuwa akizungumza lazima mwelewe na alikuwa ni ilikuwa ni baina ya moto na baridi Musa akipanda juu anamtuliza sababu asili ya Musa alikuwa na, na jazba na hasira kali za mara moja akitaka sirika huwa hajali tumeona kule alimtia mtungumi bila hata kuuliza marehemu yeye akaja akamburuza ndugu yake pia uko mbele tukapoona kwa sababu ya sintofahamu tu huyo huyo lakini kwa hasira zake pia akusalimika kwa hiyo Musa alikuwa ni moto alikuwa mkali sana Harun alikuwa yuko chini. Kwanza Israel wana Israeli wakati mwingine wa kuona anachotukia wanaenda kwa, kwa Harun. Wanasemana ndugu yako akisema naye Mungu anakataa. Musa alikuwa hataki mzamba mzaha. Alikwambia hivi ni hivi Hakuna hivi wala hivi. Ni nipi? Basi, hamna discussion nyingine. Kwa hiyo tunatujifunza ni kutafuta msaada kumtaka mtu ambaye ni katika kusaidia ya majukumu yako ya msingi. Jambo lingine ni kumwajibisha mtu Anayekosea baada ya kutoa majukumu ya msingi ikiwa tafua amefanya muzembe katika majukumu yale we ni msimamizi umemta umempa mtu jukumu alitimie lakini akalifanya ndipo sifo kwa maksudi tu lazima wajibishi, au atoe maelezo kwa nini hajajeenda kama likotakiwa. wakati Musa kashatoka na bano Israili wametoka Misri wameikuta bahari bahari imepasuliwa wakapita zao farao na wendawazimu wake kwa kujita Mungu lakini akasahau kwamba ile bahari imefasiliwa na Mungu ambaye si yeye akaingia ndani na watu wake maji yakasomba walipofika kule Musa akaenda kuchukua amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika makutano na ndoa mlezimu amemwambia fike kule ndio atakufikisha wao huyo huku nyuma viumbe wa korofi wendawazimu wapuuzi duniani mayahudi Hawakuona muujiza mkubwa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuipasua bahari wakapita Musa alivua pa mgongo tu Samiri akamtengeneza ngamii akamtengeneza ndama wa dhahabu kisha akachukua mtanga ambao aliona ali, ali, ali athari ya malaika ndani ya bahari wakati inapasuliwa aliona athari ya nyayo nasema ni malaika Jibril akachukua ile nyayo alipokanyaga akachukua ile mtanga wake alivyomrusha ile ndama wake upepo ukipiga hivi basi sauti inatoka ataambia huyo ndio mungu wenu bana Musa siku zibaini wakaanza kumwabudu ndama waliyakuwa Allah subhanahu wa taala haijapita hata masiku amewatoa katika kifo na maangamizi ya farao aliboridi alipowakuta wanaabudu ngamia ndama hakusikiliza chochote jukumu aliyomwatia nani awasimamie farao akamkamata ndevu anamburuka kisawa sawa amebaya ya la bili, bili hey, na taaخذi bali ee mtoto mamangu wewe. Usiliburuza namna hiyo ukanivuta namna hii defu na, na kichwa changu. Hao bwana nimewakataza lakini ume karibia kuniua. He mnisikilize kwanza ndio yakabidi atumizane. Ya Haya niambie. Kaelezo mkasa wote mwisho akabia Samir ndio tatizo akamtia watu mwa mambo yakasonga. Kwao tunachojifunza hapa mtu akipoa majukumu asimamie vizuri na asipoweza kusimamia vizuri awajibishwe. Ndiyo tunajifunza pia kwa Musa na ndugu yake Harun. Kwa ufupi yako mengi sana ambayo tunaweza kuzungumza kuhusu na Musa. Ile ndani ya Qur'ani lakini kwa uchache tumeweza kugusa hayo. Sisi kama Waislamu tunaposoma visa hivi kwenye Qur'ani tunapata mwamko mpya wa kuangalia wenzetu wa Mungu na mitume na mashuhada nini walifanya sisi tuliyochukua yale matendo yao tuyaingize ya ma ndani ya maisha yetu tuweze kutengeneza storia mpya watilka alayami nadawiruha baynannas ni masiku ambao Mwenyezi Mungu anabadilisha wa kwa watu. leo hali iko hivi lakini kesho itakuwa vile hali ya watu wa Firauni, walikuwa watu wa Musa walikuwa katika hali sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akasema wanuridu ala alalldina studifu tunataka tuwaeneeshe wale waliofuwa wamepewa udhaifu wamezodhoshishwa wa katika ardhi Musa aliwadhoofisha sana bado israeli alla nasanaatak tuwaanishe wale waliozofuishwa katika ardhi wanajala huma imama tuwafanya wao ndio wasimamizi wa ardhi wanajala humu na tuwafanya wao ndio ardhi waweze kuongoza badala ya kwao ndio katika historia ya uislamu tena Mwenyezi Mungu anamaliza katika ardhi wanuri ya firao waamaana na kurao na Hamana na jeshi lake yale amba walikuwa nayakhofia maana kuanga, kuangamia na kuanguka utawala wao. Kwa siti kama wiklam, kama sisi kama Waislamu tuna hadhi ya kurejesha historia upya. Kama alivyoifisha Mtume Muhammad SAW wakawa na dola yenye nguvu yenye kusimamia maisha ya watu kwa uadilifu na watu wakaishi maisha mazuri yenye sifa mpaka kesho, basi we umma wa tunasoma habari ya mitume, tunaangalia udhaifu watu walikuwa nao lakini watu walijitahidi na nguvu na hamasa na wakafata wa utaratibu aliopa Allah subhanahu wa ta'ala wakapewa neema baada ya udhaifu wao ndio wakaja kuosimamizi kama ambao walipokuwa kwa maisha mtume Muhammad sallallahu alaihi maka, walikuwa mustadhafun wenye kudhafifishwa madhaifu wanateswa wanapigwa wanauawa wanafukuzwa katika mji, wanatengwa huko katika kiunga Tabu Thalith mpaka mtume akawaambia yakimbieni kwa habacha mkapate kuwa wakimbizi mtapata amani yote alikuwa ni masuala ya udhaifu lakini walizidadi walizidatifu wakafuta maelekezo ya Mtume Muhammad sallama wakafanya dawa ya kisasawa Allah akawapa nguvu wakaanza maisha mapya katika mji wa Madina wakiwa wana nguvu wakatangaza Uislamu dunia duniani kote mashariki na magharibi kusini na kaskazini mpaka leo na wewe tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ilikuwa ni juhudi ya wale walio wa wakapata nguvu wakaitumia neema ile kuueneza Uislamu umma wa Islam tafu jumu madhaifu kila unakusikiliza una kile unakuangalia ni kuuawa na kunyanganywa mali na kila balaa tiangalia Kashmiri, Filistini, Suria, Yemen na kwingineko. Wengine ma wamejazwa maganga majerida -de -ma na na mashaka haya hazikumalizika sianze kueleza. Huu ni udhaifu. Kwa tujifunze kutoka kwa hawa, vipo walikuwa madhubuti, vipi walimtawakal Allah Subhanahu wa na wakafata utaratibu, Allah akaondosha katika ubaifu na akawapa neema na wao ndio wakaja kuwa wasimamizi, wao ndio wakaja kwa warithi ndo langa kwa imani mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala abjali katika wale wanaosikia na kufuta Allah katuamrisha jambo moja adhimu sana jambo lingine lilo sio lingine sio kwa kusema inna Allahu wa malaikatu yusalluna ala an-nabi ya ayuha allatina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahu على ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa Al-'aramina innaka Majid. Tuna mengi ya kumomba Allah bas tutumie muda huu kwa ikhlasi kabisa tuombe atufanyie wepesi katika yale mazito. Hakuna hana anahitajiwa. Hayupo labda maiti Lakini kila mmoja katika sisi anahitajiyo lake. Na atawaka kwa Allah kwa kitindi hiki na awe na nia thabiti na ikhlasi Mwenyezi Mungu atamsikia ni msikivu atamsikia maile ambayo yanamtatiza ni daa'i fa amini Mwenyezi Mungu tunakuomba katika mazito yetu fungulie vifua vetu ya rabb alalamin vilainishe mioyo zetu, ifanye wepesi ndimi zetu kwa ajili ya kukutaja na kutangaza dini yako Waisimu gorekebishe vijana wa Kiislamu, waipende na kuithamini na kuitetea ya dini yako. Wafanyee wepesi mabimpi wa Kiislamu, wajistiri na kufata utaratibu wako Wasaidie warekebishe wa wazazi wetu waweze kutulea na kufata utaratibu wako Hakuna mwenye kuomba usipokuwa ni wewe. Hakuna mwenye kuomba ni wewe. Ya Rabbi kila ajae na shari kati yetu sisi unaijua yake siri, ivunje yake dhamiri asiweze ya kusimama. Ujialia ni katika wale wana usikia mema na kuyafanyia kazi tu. Usijalie katika wale wenye kusikia mema na kuyatupia جبالي اكونا من يقوم العالمين ندعوك من ذاتك يا الله انصر أن المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي برما وفي كشمير وفي تنزانيا وفي كل مكان يا رب العالمين انصر المجاهدين المخلصين في كل بلاد المسلمين اللهم انصر من حملت الدعوه الاسلاميه لاعاده الخلافه من جديد اللهم فك اسرانا اللهم فك أسرانا. اسرانا لا تدعنا في هذه مريدا لم... ساعدنا إلا غفرت ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لقدى إلا قضيته يا رب العالمين صلى الله وسلم محمد والاله وسلم الحمد لله رب العالمين واقم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام